первинна обробка легкосереднього кам'яновугільного масла Шовкопляс Щоб уникнути непорозумінь, коли треба догадуватись, чи йдеться про доісторичні часи, чи про сьогодення, мабуть, ліпше буде залишити за словом «первісний» тільки значення російського «первобитний». Стрімки скелі спускалися від первісного лісу сюди ближче до Яру. Владко. А для російських слів первічний, первоначальний, шукати інших українських відповідників. Наприклад, первічні признаки, первинні ознаки, первоначальне свідняння по арифметіки, початкові відомості з арифметики. То все. Полтавець чи полтавчанин? Полтавка полтавчанка. У нашу художню літературу проникло якось слово полтавчанка, нескорена полтавчанка, після чого полтавчанки і полтавчани стали витискати змовного вжитку відомих із діда прадіда полтавок і полтавців. Ось приклад із газетної статті. У пошуках лівого заробітку гасає міськими маршрутами таксі No 7551 КІА, повідомляє інвалід війни полтавчанин Кучером. Хто чим не сподобались нашим сучасникам давні українські іменники полтавиці Полтавка на визначення мешканця і мешканки Полтави? як і Лубенець, і Лубенка, на позначенні жителів Лубень, чи Канівець, Канівка, на позначенні жителів Канева. Появу дивових полтавчанин, лубенчанин, канівчанин можна пояснити лише втратою мовного чуття, забуттям законів словотворення і чергування звуків. Для появи звука Ч треба, щоб у назві був звук К. Порівняйте. Місто Гребінка – Гребінчанин, хоча природним є також Гребінківець. Після слово Читача може здивувати, чому автор цієї книжки, наводячи зразки хибних речень, не називає прізвища тих, що помилили, і не вказує на ті видання, назви газети і журналів, які нерозважно вмістили мовні покручі. Я робив це свідомо. Яка потреба викликати в читача недовіру до часто доброї мови певного письменника, журналіста або науковця, які випадково допустились тої чи тої помилки? Ніякої. Помиляємось ми більшою або меншою мірою всі, Мушу признатися, що я й сам, будучи дуже прискіпливим до мови своєї та інших, часом у своїх билетеристичних творах непомітно для себе спіткнувся на якомусь слові. Ба навіть великий творець сучасної російської літературної мови Пушкін колись писав «Без граматичної ошибки я руської речі не терплю». А тож, важить не хто помилився, а... Як? Я добирав не випадкові помилки, а ті, що трапляються більш-менш часто, притаманні багатьом, і тим самим знижують загальний рівень нашої мовної культури. Декого з читачів може здивувати, навіщо я пропоную замість позиченого з іншої мови українське слово, відоме тільки на якійсь частині нашої території, в деяких діалектах української мови. Завжди, коли я стою перед такою дилемою, мені пригадуються чудові слова білоруського письменника Якуба Колоса. Перед тим, як позичити слово з іншої мови, треба дуже пильно, ретельно обнишпорити всі кишені своєї пам'яті. І лише після того, як ви переконалися, що в жодній з них нема потрібного слова, звертайтесь до позиченого, але з обов'язковою умовою, Підпорядкувати його законом своєї мови. Усі позитивні приклади ілюстрації, що підтверджують мою думку або пропозицію, я наводжу в цій книжці, покликаючись на джерела.